Vi skal lige ringe til nogen her om lidt, men først ja. vil jeg godt lige, jeg taster lige nummeret ind, bare for sikkerheds skyld, Ja. ja. Skal man trykke 0, Jens, eller hvad? Det skulle man ikke, nej. 46. Ja. Yeah. Øjeblik, ikke? øjeblik venner. øjeblik, øjeblik, øjeblik. Jeg kan sgu ikke, jeg, det kan jeg simpelthen ikke. Er det ikke Christopher Meiner, der er megnet, der sidder i Melodikumpri for DR-nyheder? Nej, det er vel i virkeligheden Ole Tøbholdt, som Tøphold. jo øh, er der oppe endnu. Han har været tid, tidlig, han er tidligere formand for, for den der forening der. Dansk melodikumpri altså, for i Prix-forening. Men så blev der jo øh, intern ballade. Ja, det kan jeg forstå. Ved det, øh, det der skete, tror jeg, det var, okay. at der kom simpelthen heteroseksuel... Nej. 0, 6, 3, der var en øh, strammerfløj og en slapperfløj, hvis du forstår. Jeg forstår uden mærke. Prøv her, jeg sidder med en avis. Og du har nu øh, multitasket første gang i dit liv, hvor du har ført en sætning øh, til ende, mens du testede et nummer ind. Og jeg er meget stolt nu. Ja, jeg er også glad. Hvad hedder det? Øh, det er Urban. I Urban, øh, det er gratis avisen Urban, ja. der har i dag, øh, og i, i mange af de fleste af landets aviser, mm. øh, Dagbladet øh, i løbet af de sidste mange år, i hvert fald her på Sjælland. Øh, skal jeg skal ikke kunne sige, om det også er øh, andre steder af landet. Der kan man øh, komme til juleshow 07. Uh. Aftens værter er Iben Jejle og Kasper Christensen. Uh -huh. øh, Frank Varm optræder sammen med Pernille Højmark. Top. Bandet for Stjerne for en Aften spiller. Uh, uh. Altså Stjerne for en Aften, der er blevet sendt for 10 år siden. Så er Trine Dyrholm, Rusted Kruisfeldt, Jimmy Jørgensen, Søs Finger, Mar Mar Marianne Fante, Liss Sørensen og der er en Det er altså et sted, hvor man kan invitere hele firmaet hen. Øh, og nyde alt det her. For, for, og så er der fire juleforårsbuffet fra ca. 695 kroner. Det er en god julebuffet. Fri bar, show og natdiskuteret. Og det er jo ikke kun en dag, vel Anders? Nej, det er den fra den 30. november til den 14. december. Altså det er altså en, en form for juleindustri. Regn med, at uh, juleindustrien her, uh, det hedder komplet k, den her der laver det her jule og, dem, og Jeg er ikke tvivl om, at det er rigtig, rigtig godt. Det tror, jeg, det. Øh, det tror jeg virkelig det er. Og det er fedt. Hvis man er et stort firma og mm. kunne tage ud med alle sine ansatte, så er fri for kantinmålter til at lave det samme med, man får til daglig og sådan noget. Præcis. Så det, det er til en rigtig god idé. Ja. Og øh, her kan man også se, at, at der er nogle anmeldelser med børsen blandt andet har givet det fire stjerner. Okay. Så står der on and off media, det kender jeg ikke. Det har givet 1, 2, 3, 4, 5, 6 stjerner. Det er noget der hedder Køenggrupp AS har givet det fem stjerner Så og det formoder jeg jo af, af, af store virksomheder. Så tager du ud og prøver det. Det, der så fanger rent faktisk Felix Schmidt som har givet os denne her historie, det er ham, der, det, der fanger hans øjne, det er, at frisør Efemia Efemia frisør Efemia mm. har givet det seks stjerner. Hold da. Vi går på internettet og siger, at jeg kender jo de andre firmaer, du ved, on-off media, nej. Mm. Så er det en frisørsalon i Gunse Magli, som ligger lidt uden for øh, Jeg vil bare ringe og høre, om de er blevet fejlsateret, om det er seks stjerner eller ej. Uh, hvor mange var de til, til festen, og, og, og ved de om det her? Var de virkelig så godt, som de sagde? Ja. Fordi så kan vi godt anbefale det i oh, det synes jeg det er en fed idé. Nu uh, skal vi lige huske at sige det i når vi kommer igennem. Ikke? Ja. Tror, det er sådan en af Bente, der har den. faktisk. Bente. Du skal være opmærksom på, at forsøge at tale om meget. Og... Altså, de taler om Nå, mens de klipper, de er Jeg er glæder for. det. Ja, ja, ja. Enfemier, det er Bente. Goddag, Bente, du no. taler med Anders Breinhold og Anders en masse for Danmarks Radio B3. Ja, goddag. Vi ringer og vil lige sige, at du er altså med i vores radioprogram. Det håber, vi ikke gør noget. Nå, okay. Forstyrrer vi, Bente? Ja, det lige... ja, jeg står jo og arbejder jo. så skal, skal vi love jer, at vi fatter os i kortet. Kender du det på radioprogrammet, der hedder Sorte Spejder. Ja, det gør jeg. Og hører du det lige nu? Det gør jeg faktisk ikke i dag, men ellers så plejer jeg at høre det. Ja. Bente, der fik vi dig på fast gerning. Ja. Det kan du godt <laughs> med. Bente, vi ringer jo lidt rundt til folk for at høre, om de lytter til programmet. Okay. Og så kunne vi ikke undgå at mærke, at der, der var, vist var skruet hen på et andet program i dag, nede i grund Mavle. Det er nemlig rigtigt. Hvad er det Hvordan for, kunne du finde kun til magland? Åh, oh, vi er jo journalister. Ja, ja, ja. Bente, hvad lyttede du til? I dag jo lytter jeg til i går. fordi de spillede noget forfærdelig musik på P3 i formiddag. Ja, men ja i formiddag, det er ikke løgn. Det var også Tony Scott, du har Peter Pals, Det er simpelthen... Og vi har snakket om det på personalemødre. Ja. De må væk. De må væk. De må du Simpelthen, der er ikke anden der. for. I den sætter 103,6. Og vil du være Bente? Jeg skal nok lade over på... Nej, må, ud. nej, nej, nej, nej. Nu bliver du på yesterday. <laughs> jeg synes, i yesterday... Uh, de, så kan de lære det. På jeg startede min radiokarriere på den frekvens, 103.6 radio Nå, der kan man bare 83. Og... Bente, grunden til at vi ringer til dig, det er fordi, at i dag i Urban er der en annonce for et juleshow ude i traberi Ja. Og ja, og jeg har givet den seks stjerner. Ja. Ja, det har du nemlig. Bente. <laughs> og, og vi vil bare høre, det er altså mange stjerner, øh, men er det ud af seks, eller er det, er der, var der flere, eller var det max, simpelthen, Bente? Det ved jeg faktisk ikke, du. Det ved du ikke. For, øh, prøv lige at fortælle om showet sidste år, Bente. Ja. I var derude sidste år. Hvor mange er du er I ansat i, i salongen? Øh, jamen, øh, ja, der er kun mig her. <laughs> Nej, var... ja, det er nemlig Bente, så det er det, det, det, det, jeg godt kunne tænke at vide. Men du, har nu, er der er jeg min dekretør med, og min psykolog med, og min revisor med, og der er jo mange, der man kan tage med til sådan en fest. Det, du, i det og så, fjern... for året, der er gået? <laughs> Bente, kalder I det sådan en firmafest? Må jeg spørge om det? Altså nu Ja, når, når det gør jeg... vi. Okay. Det gør vi da. Men er det klogt at tage sin psykolog med? Er det ikke mere bagefter? Jo, jo, men så forstår de bedre situationen det er rigtig, bagefter ved jeg, også. Det, er faktisk, der, det, det har du faktisk koster. ret i. Det var da godt, at man skulle tage sin psykolog med i byen. Med. Også ved jeg, tror faktisk ikke, det koster. Jeg tror ikke, det udløser 600 kroner. Så kan man euro trække euro. det bare, jo. Det var det. Bente, fortæl lige, hvad skete der ja. sidste år? Hvad var det, der udløste de seks stjerner? Det var, at, øh, at Jimmy Jørgensen var på scenen. Han er jo utrolig flot fyr. Sang han ja. den der? Ja, øh, den ene af tøserne er ret vild med ham, og hun havde fødselsdag, så Uh. Du fik både kyss af ham og fødselsdag sammen. Ja, så vil jeg godt, hvad der sker. Sådan er Jimmy, han er rimelig nem med, det han går. Hvis der er piger, der har fødselsdag, så er han med. Så kysser ja. han. Det er han altså. Og det var et rigtig godt arrangement, og der var virkelig opvarten på. Og det kan piger jo godt lide. Ja, ja, ja. Men det, Jo mere du siger, jo mere har jeg lyst til at tage det ud. Bente... Ja. Vi skal da, også ud til næste år, eller i år her. Var bandet fra Stjerne for en aften der? Øh, ja, der var der et band, men om det var et bandet fra Stjerne for en aften, det ved jeg ikke. Det må være der Nej. Og, og, og, øh, og den komiske underholdning, var den også i topklasse? Ja, det var den. Og jeg er sikker på, at den bliver lige så god i år. Det kan mm. du regne med. Iben Jejle, hun er nemlig hersjov, så ja, det kan ja. du regne med, <laughs> tror altså, det er rigtig, rigtig godt. Nu kan jeg jo godt lide Frank Warm og sådan noget, så de, Hvor ja, de skulle også komme. elsker Frank Vam hende. Ja. Kloggen ja. er det, måske det bedste fjernsvild, der nogensinde har lavet. Faktisk. Det er ikke engang løgn. Ben, må jeg lige spørge en, en sidste ting, inden vi slipper dig. Æh, den person, du vil ved at klippe nu, øh, hvilken syre, er vi i gang med der? Vi er i gang med at klippe en frisyr med lidt let krøl i Og så den ligger lidt til en i nakken og gradueret lidt oppe i siderne. Og et lidt pjuske pandehår. Og der er ikke nogen farvning indrolleret? Nej, det er der ikke. Damen har et meget flot farve hår selv. Hvad kigger vi når hun kigger? Nu sidder Damien jo derovre, hun kan ikke høre os, da? Nej. Nej. Tror du, hun synes, det er mærkeligt, du begynder at stå og snakke med hendes hår i telefonen? Nej, jeg har givet hende det nye billedflade i dag. Sådan. Sådan. Ja, fair nok. Så holder hun også Øhm, er det muligt? Øhm, nej, men altså, nej. Hvis, hvad, jeg, hvad, hvad nej, nej. Nej, jeg vil, til, ja, nej, jeg vil til, at, uh, til at tilbyde en skyldning, og det vil, synes jeg ville være synd, fordi at, uh, damen, der bliver klædt, har jo besluttet sig for det, hun er. Men kan du lige allersidst til at sige, bevæger det sig i nogen retning med hensyn til, at kommer der folk ind i din salon og beder om, om ting i håret, som, som du ikke havde fået at de ville have bedt om for fem år siden? Nej. Ikke for fem år siden. Det er vi længere tid tilbage. Er grundpermanent på vej ind? Hvad for noget? Grundpermanent. Er det på vejen igen? En grundpermanent? Jeg fik lavet en grundpermanent ned i Rosengården en gang. Det lider jeg da stadig med med noget svært. Men jeg har ægte skæld. Er du, er du klar over, Bente? Der findes jo både falsk skæld og ægte skæld. Nå, hvad er det falske skæld? Det er sådan noget, der bare drysser. Det er falske skæld, det er arp. Det er det, der drysser, Det er tør hovedbund. Så skal du bare bruge Bio BioPlus. Det er verdens bedste shampoo til problemhovedbund. Jeg vil ikke sige, at jeg har problem. Jeg har bare en udfordrende <laughs> hovedbund. <laughs> Jamen, den er ikke udfordrende, hvis du bruger det rigtige shampoo. Det gode er at man kan altid se hvor Anders han har siddet, hvis han har siddet ved en af vores andres computere den ja, dag. så sidder man og tænker, hold da op, har Ej. det snevet. der nogen der spiste kokos? Er der nogen der, kokos, er der, der har, nogen, der har fået kokos med. kokostoppe her ved bordet? Men det var Anders der, der sad rystet. Skal du du skal komme her ud og købe en god hårschampo, så lover det at dine hovedbundsproblemer forsvinder. Bente, må vi sige. tusind lyst til at gøre det nu. tak fordi at, at vi må ringe til dig. Vi ja. tager op. Velkommen. Meget goddag. Tak, og det giver vælve sind. Har du aldrig lyst til bare at tage den der nakke trimmer op og så køre den hele vejen op fra nakken og ned i panden, så nu ikke mere. Jeg har jeg har Danmarks sydeste kunde herude i Gunsmagle. Okay. Og må jeg sige, F Hedder det FMIA. FMIA, ja. Æ, ligger på Rosentorvet 4B i Gunsø Så kører derud og får en klipning. Kan man gå ind uden at bestille tid, eller skal man? Jeg har ikke nogen tid før slutningen af maj. Åh, oh, hvad? <laughs> så for satan. Holder <laughs> <laughs> du kun åben uh, tirsdag og torsdag? <laughs> Nej, jeg klipper topløser ud, det er derfor, så er jeg for mange kunder. Ved hvad, vi ses lidt senere. tak fordi du kom at ringe. Ja, velbekomme. Helt <laughs> stæmme i stolen. I lige måde, det skal jeg gøre. Tak. Farvel. Hej, hej. hej. Men det var meget sød. I lige måde, vi har altså ikke nogen dame i vi skal også et eller andet Om lidt, der skal vi have skæg og spas, så kigger vi ind på, imod det kongelige besøg, som ja. jo netop nu foregår her i København. Nå, nu skal I jo her, kære venner. I går, Hæ? der var det sådan, at kronprinseparret for, for, for, for det svenske kongehus... De var her i landet. Konge, kongeparret hedder det vel Kongeparret, kongeparret. det er jo... Øh, Kongen og Droningen, Silvia og... Og så kong Gustav Adolf, den 16. af Sverige. Øh, Entourageet, om man vil. Ja. Følget, som er med her, er... 8 limousiner. Ja. 6 Ford Transitter. Ja. Og et ukendt antal Peugeot 607. Det kan du regne med med, med, med, med øresnæg i. Ja? ja, og der synes jeg måske, lidt mærkeligt at Peter har valgt Peugeot. Jamen, Men det, der der det er... Det er uh... prins hallo. Der, ja, Men hør her, øh, så er Victoria, man kan sige, de ældre, de laver nogle ting. Ja. Og de unge, og børnene. Øh, kongelige børnene, ungerne, de laver noget andet. Og i går, der var øh, Kromos Frederik og øh, prinsesse Victoria. Kromos Frederik. Øh, de var øh, begge to på Landborg Højskolen i Danmark. Ja. Eller i København faktisk. og Frederiksberg. Øh, og der var de så altså ude på ja. den kongelige danske Victorinærskole, hedder det ikke det? Victorinærs og Og øh, de var inde og høre om mad, for eksempel. Ja. Altså uh, sund, økologisk, mikrobiologisk mad, tror jeg faktisk, det hedder, ikke? Mikro mikrobiologisk. Ja, de, de men det, der så sker, det er, at da de går ud derfra, så står pressen og spørger, du ved. De ja. går ind til democinerne og siger, Nå, men, har de fået noget godt ud af det, kronpræstfader? Hvad har de fået af det, kronpræst? Og så videre, og så videre ikke? Ja, ja, ja. Det sjove er jo, at her, her siger folk sådan... Kronprinsesse Victoria, når de, når de tiltaler hende, ja, der ser de ikke marry, ligesom de gør, når, når den danske kronprinsesse Det hun skal hun måske tænke over. At... Men hør klippet og bemærk, hvad det er, at kronprinsen, det er her, vi holder øje med, hvad er det kronprins Frederik, han har fået med sig hjem fra på Højskolen. Hold øje, hold ørene hold øje, åbne. Landbog Højskolen byder på smagsprøver på ernæringsrigtig kost og et kort foredrag. Er næringsprofessoren viste rundt, her er et forsøgskammer, der bruges til fedmeforskning. Kronprinsen Nøje står med at sidde på kondicyklen. Så skal I bare høre. Nu hører jeg efter, ikke? Fik de nogle gode ideer til? Nu. Det er nu de kommer ud. Ny babymad. Ja, bøger og recetter. Hører de hvad der blev sagt der? At der er noget med kokain? Nej, nej, nej. Hør nu efter. Hør Nu efter. går maskinen også mok. Nu kører vi det ind. Så prøver jeg, hvad han har fået mad. Fik de nogle gode ideer til ny babymad? Bøger ja, bøger og recepter. Bøger og recepter? Hun har hvad er jeg simpelthen gået fra højskolen med bøger og recepter? Ja, men der er en fordele ved at være i kongehuset. Ved hvad man siger? Det tror jeg ikke er rigtigt. Det var et tårligt rygte på højskolen. Ketamin, det er jo hestepiller, ikke? Ja. Det er jo blevet det nye blandt de studerende. Ja, men ikke på lande på højskolen. Men på lande højskolen, der har de jo altså også en ko med vindue i maven, så ja. det, man skal ikke sige noget, ikke kan gøre. Men hold lige øje med, hvad der også skete inden, faktisk, for det er ret nedrejde. Prøv at høre. Hop. Hvad var det? Prøver. Det der, det er pressefolk, og det er nu for på højskolen, der står og forklarer kronpr. Svadek og kronpr. Victoria. Hvad er det? Vi hører eller Hvad er det I hører om? Så der bliver sagt det syreste kokain. Det sygeste kokain. Vi kan I tage igen? Jeg har selvfølgelig været så spesvindelig, at vi har klippet ned. Det oh, Ja, det syreste kokain. Ej, det er den syreste kokain at være på scenen. Det skulle være da, hej. Det var det. Men kan du høre det? Du kan ikke høre forskel på, om det er Nette hej. Det Nej, det er den syreste kokain at være på scenen. Hvad laver Nette Heidt på Lava Højskolen? og dog. Glem af, jeg spurgte det. Glem af, det. Det, hun laver derude. De har jo, og vi har set et billede af det, et, et, øh, et en ko. Ja, med glas i med maven. Med glas i maven, hvor man kan stikke hånden op i koen. Og så vinke til sig selv. Det laver han lige derude. Ja, det var det bedste, som kunne komme op med til at <laughs> det synes jeg var fint. Siden sidder Madsen, Jens Brandgaard Poulsen, øh, undersejner Hans Brandholm, øh, Gry, Fred Nielsen sidder også, som er vores relationsnedland. Men filosofen Anders... Han er lige han... stukket. Ja, må hen. Han har fødselsdag i dag. Han er stukket øh, ikke så langt væk igen, så derfor behøver det ikke at bruge den taxabonk, han har fået udstyret sig selv med. Men han har jo fødselsdag, så pyt nu med det. Han skal over til noget, der hedder... Øh, Herovre ved kollegiet. Lige om bag, hvor vi sidder nu. Altså, jeg skal lige sige, Grønjord, lytter, der er ikke, Grønjordssøen. Der, altså lytter der ikke kender Danmarks uh, på perlæggenhed. Så kan jeg sige, at uh, det er jo sådan, at... Hvorfor fordi jeg skal trykke på bedre sider af det her? Det her byen ligger jo på Amager. Øh, som er jo... Nogen kalder det Lorteøen. Ja. Øh, men der, der ligger, har man så altså valgt at ligge. En del af, af et eller andet... Jeg, jeg ved sgu ikke, hvorfor Danmarks ligger her. Det skal jeg måske også lade være med Lad at, at, at, at spørge ude. om det. Men uh, i hvert fald så ligger DR-byen her. Og, og, og Amager er jo bygget på affald. Det er der ikke nogen skade i. Vi kan selvfølgelig af... sige, at det, er, at det er bygget på en masse lort. Ja. Og, altså, affald og for, Københavner afføring fra Københavner, så var det herud. Ja. Jeg har boet på Amager en ret stor del af mit voksenliv, og man vil længe siden efter det hjemmefra. Og sådan noget. du er sgu aldrig taget skade. Jeg elsker Amager. Og jeg vil også sige, at der hvor jeg bor, det er også bygget på affald. Øh, Østerbro, store del af København er. Lad os da nu være ærlige. Men, men hvorom alting er, så øh, har man valgt at sige... Ved I hvad? Vi bygger der byen over på noget moosevand. Ja. Det har man så gjort. Det var, så ellers havde man så ikke lige tænkt over i forhold til bygningerne. Men på den anden side af vores bygning, der ligger selve fælden, som vel også er moseland. Ja. Og øh, derovre er der noget af den skønste natur. Det er nogle af de mest sjældne øh, blomster. Og, og, fugle, og fugle og heste. Og dyr ja. øh, i, i, i Københavnsområdet. Det så er det vi nu under lettet op, fordi vi ikke skal til at bruge Fælden det. er jo også kendt fra Lossepladsområdet. Det er der, hvor en masse mænd omkring fyrtendens tid, man kan lige køre ind. der Det er parkeringsplads, så kan man se en masse mænd i deres bil og holde derinde. Og det er rigtig sjovt, for der er mange håndværkerbiler, der kører derind, og så tænker man, ja hvad er det, mændene sidder og snakker om sammen inde i bilen med åbne bukser? Det har jeg aldrig forstået. Ja, de ser på fugle. Mangfoldigt sted. Og i dag, der skal øh, det svenske kongepar så på fælden. Formodentlig ikke vil også plads om omveje området. For det jeg, nej, de skal ud til noget, der hedder Grønjord søen ja. hvor der er præsentation af det naturreservat, du lige har beskrevet. Yes. Det, det er her 1520, de ankommer ude. Så er der rundtur i samme reservat, og øh, altså spaceret tur til shoppingcenteret Fils efterfølgende. Vi skal ikke kunne sige, om at planerne er blevet ændret i forhold til, at det vold, regner voldsomt. Ja, men det er lidt opklaringsværd i øjeblikket, og jeg tror, at det er nogen i, i Konghus, der er meget ked af at ændre planer. Det vi satser på, det er, at øh, filosofen øh, rammer følget øh, ude ved Grønjørgsøen, mm. og, og så øh, måske lige får en situationsrapport derudefra. Og øh, det svenske kongepar skal altså sammen med vores regent... Gå, igen. gå igennem Danmarks største shoppingcenter. Skandinaviens største shoppingcenter. Fields, som, øh, ja, som er et, et shoppingcenter. Der skal man altså gå igennem, og man ved, hvorfor skal det? Det er fordi, at hvis du så derud en lørdag formiddag, eller bare nu, altid, så er der øh, her er mange svensker. Det er okay. svenskernes foretrukne indkøbssted i Danmark. Og hvordan kan man se, om folk er svensker? Jo, der kan man se på, hvis der sidder noget fast i den ene hånd på en svensker, sådan en lille øh, tavle trækvogn, så er det en svensker. Nu sker der det, at øh, Jeg vi Jeg lige har... sige, at den, den gåtur gennem Fields tager 10 minutter. Det er med, med optimistisk sat. Er. Så er der metrokøretur bagefter, hvor de kører med metroen fra Fields og ind til Nytorv. Det er jo også spændende. Lige nu, der er det sådan, at ja, det er de svenske lækker. kongepar... I øjeblikket render rundt i en sump på Amager. Ja, ude det i rundt på Amara og fældet, det er et skovagtigt sumpområde som ligger øh... Jeg vil nærmere kalde det sumpagtigt skovområde. Lige området ja. <tip> tomato, tomato, potato, potato. Øh, og det er sådan, at Carsten holdt. Ja, øjeblik, jeg øjeblikket Carsten, vi lige at fortælle noget. Øh, at Carsten Holt, filosofen... Som er fødste dag. Er, som er dag. Så med det. 22. Har vi sendt ud i masken. marken. Masken outdoor. Øh... Ja. Og, og, og, og det er jo Carstens øh, home turf, som man siger. Carsten, hvad ser du derfra hvor du står? Ja, jeg står og kigger ud over Amager og Fælde. Det er en meget lave bevoksning. Ja. Og der, der er meget af den, for jeg kan ikke rigtig se pressen. Øh, de eller hedder det. <laughs> øh, Karsten, Kar Kar står Kar du og kigger ind i en busk? Ja, praktisk talt. Er jo... der, er, og der er nogle meget søde betjente, skal I lige så, så at sige. Og nogle heste betjente. Øh, men der er ikke adgang på den del af pressen, som ikke er akkrediteret, jeg er bange for. Øh, men men øh. Karsten, må jeg så lige afbryde her og sige... I øh, sidste uge, der øh, kommer Anders en masse på arbejde, ja. der ved halv syv tiden om morgenen, siger, Karsten, at du er ikke venlig at skaffe nogle presseakkrediteringer til os? Du lad, ringer til øh, pressens, øh, pressechefen i Kongehuset. Lise M. Frederiksen. Og siger, Lise, kan vi få? Lise Pien. Så beder hun dig om at gå på hjemmesiden og registrere dig der. Ja, ja, ja. ja. Og, og der, hvor... var det for, for der var det desværre for sent. Øh, jeg er bange for research. Gruppen på programmet har været uh, lidt sent ude. Men, men må jeg sige noget, Carsten Fischer for eksempel, kan der nogen, der kan huske ham, ja. da de byggede Storebæltsbroen? Tror du nogensinde, der er nogen i hans researchgruppe, der har sagt, der var vi lige lovligt sent ude? Nej, det tror jeg, jeg sgu ikke, så de sidder nede i pilonerne med noget tungt om benene. <laughs> Gået op på katvågen, du. Carsten, det, det vi har brug for, at du gør det nu. det er, at du ja. penetrerer den øh, a-kæde af meget venlige målcykeltjende, der siger, at det her er live radio. Det er ikke en eller anden fnaderblade, der kommer næste uge. Vi skal ind, og vi skal have et first impression. Sig noget på udenlandsk, og så kom igennem de der kæder, hen til de konge, se, hvad laver de ude i den mask, og hvornår skal de hen i fikles og skal de have noget med hjem? Ja, ja, jeg har prøvet at tale meget med de meget venlige betjente, der står herude, men øh, de er meget barske. Karsten, ved du om politiet derude har lyttet til vores program? Fordi det er jo officielt programmet i dag og tilegnet øh, de danske politibetjente. Ja, det skulle du måske lige nævne. Jamen, jeg kan lige prøve at spørge. Det synes jeg godt ikke. Undskyld. Har I hørt De Sorte Spejdere? Undskyld. Uh, jeg er igennem radioen lige nu fra programmet De Sorte Spejdere, som i dag er blevet politiet. Er det noget, I har hørt i dag? Nej. Har de nogensinde hørt det? Har ja, du hørt programmet selv? Hov, lige et øjeblik. Nu sker der noget. Nu sker der noget. Nu kommer der uh, uh, politimotorcykler. <laughs> ja. Der er... Uh, nu, sker, nu skal jeg lige lov for. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Multimotorcykler, kan jeg se en videre? Oh. Det er meget, meget dramatisk. Ja, det er det da egentlig. Det må jeg sige, nu må jeg sige. Og, og, og, øh, og, og, og, og hvad så? Og hvis det, jeg kunne måske lige prøve at spørge til motorcykelpotenten, om der er nogen, der hører radio lige nu, må de måske vinke? Er der nogen, der hører radio? Mm, nej. Dyt to nej, gange, dyt to gange, <laughs> hvis I ville til en sorte spejder. Dyt to gange, ja. Fortroppen er kørt forbi nu, kan jeg se. Nu venter vi lidt på kronebilerne. Trafikken bliver holdt tilbage herude nu. Spindende. Ja, det blæser jo meget herude. Jamen, det gør ude. det jo, det gør det jo. Og patienten holder trafikken tilbage. Jeg tror, de venter på en go et eller andet sted fra. Ja, lige nu, hvor de blæser. Og ja, det er jo en skøn, fru-vigtig station Øjeblik, <laughs> øjeblik, øjblik, øjblik, øh... øjblik Karsten. Sig, ja. sig lige igen, de skal dytte to gange, hvis det er, at de hører ja. det sorte spider. Jeg kan godt bede betjenten om at dytte to gange, eller noget af den trafik, der holder herude, øh, som bliver holdt tilbage, og oh. dytte to gange. Nej. Oh. Ej, der bliver dyttet. Nej, <laughs> det varmer ja. altså alligevel. Ej, jeg synes også, jeg kan se at betjenten smiler lidt, oh. men jeg tror ikke han tør. Det er selvfølgelig fortroligt. Nu kommer der en betjent gående, så, øh, Okay, løb, Karsten. Løb, Karsten. Læg. Læg dig ned. Jamen, så bliver jeg ned. Det, det er helt enkelt meget, <laughs> prøv at åbne noget med al-Qaida lige nu Ej, prøv Reiner, nej nej nej nej nej nej nej det var bare det var en vittighed der har trykket tilbage ja ja ja åh det er længere og længere herude kan jeg se Oh, der var en der lige var ved at overhalde inden om der yeah. men det er jo det er jo Christiansborgsbræt, sporgsbræt oven igen det må man nok sige Tak. det er stillet. Tak. god tid Åh, så nu er der også nogen der stiger ud af bilerne jeg tror der oh, er nogen der har meget travlt åh der er en der spørger en betjent nu om han godt man oh, og jeg kan se hvad? Folk i husene, der filmer, har nødt med meget professionelt udstyr. Hvilket huse er det? Vi? Hvor er vi hen? Er vi ude ved Fields nu? Nej, jeg kan sige så meget, at vi er meget tæt på din hjemmejegn. Eller dit, øh, din bolig, øh, der er en metrostation ah, i hernede. Anders, de herned. skulle hjemmebesøg, da. <laughs> de skulle hjemme ved dig. Hvorfor fanden er man ikke hjemme? Nå, øh, men Madelena er jo ikke med, det er pisselig gyldig. Nå, ja, men Victoria er der. Ah. Ja, Victoria er der. Ah. Ja, Victoria med? Ja, ja. Victoria. og, og. Carsten, jeg tror, vi siger tak øh, ude for det stormomsuste... ja. Jeg ved ikke rigtigt det er, som om... Jeg skal love for, at der bliver holdt trafik tilbage. Der bliver holdt hvad? hvad? Trafik tilbage. Trafik tilbage. Trafik er ved at udvikle sig fra tror jeg. Ja, men der, der, der ikke er ikke rigtig i nogle honebiler. Ja, nu skulle man jo vide noget om planter eller noget. Man kunne give en lille geografisk grundtur. Jeg kan godt sige, at Peter Kortrup han havde kunne sige et eller andet om sygdommen på nuværende tidspunkt. Ja, ja. Det Man kan jo ofte få for eksempel både budinpotens og hemorrider ved at være meget ude i kulden. Øh, Vi skal til at spille noget musik, Anders. Ja, tror, han, han begynder at tale om hemorrider nu. Man kan få budinpotens, ah! sagde du det? For helvede. Carsten, kom du bare hjem. Ja, kom hjem, Carsten. Du var førstdag for fanden. Hvad tror I seriøst årsagen er til? Eller til årsagen, eller er? Hvorfor jeg tror I ikke, at det, det svenske kongepar er i DR-byen helt seriøst? Det er eftersigende. Det er ikke engang Det er lidt mystisk. Det er eftersigende det mest. Det er det bedste. Øh, altså sådan radio-tv-hus. Altså rent. Øh, skal jeg skal jo ikke tage alle programmerne for gode varvel. Men det skulle være det viste. Hvad, hvad hedder sådan noget? State of the art. Det er et dejligt dansk udtryk. Moderne. Moderne hus. Jamen det er. Det er da mærkeligt. At man Også så fordi rundt, de er i sump sum ud på den ene side, de er på kollegiet ude på den anden side, de er på IT-universitetet ude på den tredje side, de er i fiels ude på den fjerde side. Det er det sidste sted på Amager, hvor man kan være. Jeg det holder. er Lige ud for min dør lige nu. Helt seriøst. Ja. Lige ud for min terrasse. Men tidligere, i dag, kl. 1, en time før vi begyndte at sende, mm. der var de jo altså på besøg på IT-universitetet. Det er korrekt. Og der var jeg over jeg var jo ikke akkrediteret, så jeg kom ikke ind, men Nej. jeg har lavet, synes jeg selv, en radio radiomontage. Mm -hmm. Og det er jo dejligt nu, når montagegruppen er fucking nedlagt, at vi selv kan lave montage. Og jeg skal Her. lige høre, Anders, ja. nu hørte vi de Karsten rende rundt derude på, på øen derude, ja. ikke? Ja. Eller ude i Hvad er det, man gør? Altså, hvordan, øh, hvordan gør man øh, det kongehuset, det it Universitetet? Ja, ja. du kommer hen ved den røde løber? Og det er vel det klip, vi, vi lige så godt kan starte med her, ikke? Jo, altså, jo, jeg synes godt, at du lige kan høre, og fordi det er jo at man skal jo male med lyd, ikke? Ja, ja, ja. Det er jo meget, meget, vigtigt, at man ligesom forklarer alt, uden ligesom at beskrive det. Naturligt. Ja. Vi står her på IT-universitetets område. Det er onsdag, anden dagen i Kong Gustav Adolf den 16. officielle besøg i Danmark. Og det regner en let støvregn over området. Men spændingen, stemningen er spændt. Spændingen er stemt. Og nu tror jeg, vi vil gå ind i en enig interview situation, Fordi der er jo ikke så mange til stede. Hej. Hvor, hvor kom... Okay, så der har vi så videre. Ikke? Til, næste, til ja, det næste klip. Ja. ja. Så. Okay, det, man det vi her. hører her i det fjerne er jo TV2 News. Helikopteren... Kom med lige korrigere og sige, det var det faktisk ikke. Hvilket mere end noget andet tilkendegiver, at nu er den kongelige familie... Jeg vil bare sige, det der, ikke? Den ja. helikopter, det var sådan en anti helikopter -agtigt. Det er meget kedeligt. Det var altså, militærer. Det var militærer, På vej til IT-universitetet. Som jo altså kommer til at udgøre en, kan man sige, midterkæden i det tre-dages-intensive besøg, som hans kongelige højhed... Må jeg lige har afbød at sige ja. til lytterne. Kære lytter, vi sagde det også i går, men det er bare... Det her er lidt teknisk. Jeg prøver at forklare det, så jeg også selv forstår det. Yeah. Vi har sådan en harddisk optager. Yeah. Altså forestil dig en gammel uh, diktafon. Yeah, det er Bare en... altså, digitalt. Så har også den i hånden yeah. med en mikrofon. Yeah. Den uh, gør så det, at hver gang man optager, altså trykker på pause eller stopper, så finder den ligesom ligesom når man brænder CD'er. Det kender de unge i dag. Yeah. Uh, så kommer der et track 1, 2, 3 og 4 og spor. Yeah. et Eller så videre. Ikke? Yeah. På denne her maskine... Yeah. <laughs> Der øh, gemmer den så det så er inde i det system jeg afvikler fra. Øh, så hver gang du har stoppet den, bip, og røget videre, så stopper den og gemmer et klip ad gangen. Vi er nu ved klip nummer to. Ja, jeg ved det godt. Og der er i alt 16. Jeg ved det klip godt. Klip 1 til 16. Men det gør ikke noget. Andet. Ja, det er bare lige for at forklare lytterne. Okay. Det her klip var 845. Jamen, vi kan godt at vi springer lidt. Nej, men vi finder ud af det. Det er bare at der er 16 klip, og jeg lover at det her, det er godt. Jeg har indledt i Danmark. Det er jo hans andet besøg. Spændende. Hvad IT universitetet kan tilbyde i går var kongen jo på møbelfabrik i Lynge. Og nu ser vi allerede her de første. Det er lidt på forpustet det. Øh. Hej, må jeg presse en gang? God, det er rigtigt. Og den brød sammen. Det er Hvem er det nu? Til, Hvem er det? Har du købt en Honda? Eller? Nej, jeg fik en Honda en mand, og så brød den sammen dagen efter. Det hører vi nu. Jamen, det var ikke mere. Øh. Hej, hvor jeg pressede det er en gang. Gud, det, det. det er rigtigt. Og den brød sammen. Ja, det den Men det var en dejlig bil, så hænger det varet. Hvem er det, det er en sted... en politibetjener? Nej, det er en mand, som arbejder inde på IT-universitetet, som ikke må komme ind. Som du har købt en Honda af? Nej, jeg fik den. Han ville ikke have sin Honda, og så, så gav han retten og sprød den sammen. Hvad det er det, er... Ja, men, ja, Nej, det var sådan en lille Honda. Hvad hedder, de lille små... Nej, de er helt små frækker der, der Ja, hvad hedder de egentlig? Ja, de hed Honda Lort. Jeg er glad for den. Ja, det jeg nu hørte her var en ung mand, eller en meget rar mand, som engang forjærede mig en Honda. Det skal jo egentlig ikke med i reputation, men for pokker. Så tror jeg, vi nærmer os. Jeg går altså meget stærk her, skal jeg sige. Fordi... IT, man siger, det er jo meget stort. Ja, lige præcis derfor. Og kongen er jo en erklæret tilhænger af IT, informationsteknologi. Er det presindgangen her? Det er lukket der er lukket for at i presindgangen. Eller teknisk set var det jo ikke et svar på, om det var presindgangen. Nu kommer PET kørende op af og her har vi hendes majestæt dronning Magrides krone 1-spil. Altså, nu gælder det om at følge med. så smuk, nu, er Store kroner det. Er ja. Der sad jo så kongen indeni. Det kan ikke være bedre tegnet. Nu sker det altså, mine damer og herrer, at vi ser. Ej, det er flot. Her i den lette regn kommer så de unge mennesker, eller de pæne flotte mennesker ud. Okay, jeg ikke. Det var lige før jeg nåede det. Men så kommer jeg det er Ja, det er klart. Det, klar. det er en betjent. der. Er. Ah, ja. Så sover jeg her. Og der er jo en massiv mediedækning. Jeg vil tro, der er omkring 6-8 mennesker forsamlet. Det øh, jeg har nemlig <laughs> altid har undret mig over, det er, hvis nogle begivenheder som det her, ja. der tænker folk tit. Hvordan er stemningen? Larmer det? Skubber folk, ja, ja, ja, der er jo ja, ja. helt fuldstændig asen ordentligt, der Nede her foran der. der kommer den svenske konge, jeg er nu mindre end 10 meter fra ham og hans majestæt Johnny Margrethe er også til stede. TV2-helikopteren hænger der, det er på alle måder spændende. Og IT-universitetets rektor, med den smukkeste hey, kæde. det er to gange, du har tænkt <laughs> fedt. Og jeg kan sige, dag er Silvi Silvia klædt i en virkelig besøgende hat. Øh, som jo altså dækker kun dele af hovedet. Man kan se håret op gennem hatten. Der var, der var lige en lytter, der har skrevet, jeg har set rosdævner, hvor der bliver padlet mindre. <laughs> Men vi kører pul Og tager kongen allerede rykket ind. Nu sker det. På vej ind på selve universitetet. Man spørger noget faktisk. Er der noget, øh, og det er ikke fordi, det er dårligt Nej, overhovedet. Jeg Men er der noget ved den her reportage, der er anderledes i den i forhold til i går? Ja, der er ikke nogen øh, kommentar fra min søn Storm hvordan øh, det spænder af. Vi har altså... Altså, vi har vi jo... Øh, jeg ikke for noget, vi har 16 <laughs> klip igen. <laughs> jeg ved det godt. Jeg vil lige lægge en plan, for vi skal også lige nå i dag med bare et stykke musik. En okay. paraply. IT-universitets officielle paraply. <laughs> og så hendes dronningen, også med en paraply. Får dem nu lige selv. Ja, ja, måske, ja, måske, af ja af det er Og Hans Henrik. En paraply værd, som nu gælder og 4. Så kommer så anden bølge, og det er... Frederik Får også en paraply. Og får så... To paraplyer får lov at hilse på den unge mand. Øh, meget vigtigt, at han ikke går forkert. Det var... Jeg vil lige sige noget. Ja. Anders, øh, du fortalte jo... Er det, når de går ud eller ind? De var bare ind på universitetet. Når de går ud? Ja, er det så der, Frederik kan hilse? Jamen, ja, det er både ud og ind, du. Og så Vi ved at gå skævt der. Og så rykker vi med... pro Victoria, som jo også er... Øh, som er altså hendersvis nummer 6 og 7. Og her har vi så <laughs> de unge mennesker for at ind i selve... selve, kan man sige, universitetet. Så går der flere. Det er noget lavhæret, tror jeg. <løb> uh, uh, var der ikke noget med, at tæstisk. Victoria er flørtet med dig? Er. Jo, det var for A senere. A er det næste klip? Så skal vi ham ja, til det? Er det, mm. ja. det, er det, godt. det er det godt. Nu har vi også fået de vigtige, om jeg så må sige. Jeg, skal lige jeg kan ikke undgå at høre. at De har hilset på Victoria. Ej, jeg har ikke på hende. <løb> Men hun vinkede til dem. Ja, hun vinkede, eller hvad man kan sige. Men at altså, man, man ved ikke helt, hvad man skal gøre. Man skal vinke igen. <løb> hvad valgte du at gøre? Jeg nikede så hej. Og havde uh, uh, du har også en god oplevelse med det? Mm. det ved jeg ikke. Vinkede hun til dig? <laughs> ja. Åh, oh, godt. Cool. Det tror jeg er rimelig sejt. Det er sjældent, at uh, Kromosæs Victoria vinker til nogen. Ja, har jeg hørt? Skal I så stå og vente, indtil de kommer ud igen? Okay, næste klip. Ja. Ja, du, du kan godt springe, fordi nu står jeg bare og mere og mere indebrændt over, og jeg ikke må komme ind. Og så er det nummer... Uh, du kan gå helt hen til... Uh... Nummer 16? 14. 14? <laughs> ja. <laughs> Jeg kan jo sige, at uh, Johnny McGrill og Hans Henrik er jo også de eneste, tror jeg, der stadig holder traditionen med autopuder i hæves, <laughs> Hvor vi jo, da jeg var dreng, næsten ikke kunne komme ind i bilerne, som jeg også var noget mindre dengang. Trafikpuder. På grund af, at morne i huset altid skulle sy en eller anden autopude. Det var tit noget korslutningsbrutteri med nogle trafikskilte på, sådan så at hvis man kom til et trafikskilt, så havde man lige mulighed for at krydstjekke med autopuden. Jeg vil godt sige noget. Jeg ved det <laughs> Nej, nej, jeg vil bare sige, at kære lytter, om uh, lige lidt over en time, cirka kl. 17, der vil alle 16 klip ligge i én lang podcast, så vi udgiver to podcasts i dag. korrekt, Jens? Oh, er det ikke det, øh, vi klarer? Jo, eller vi kan lægge dem op på hjemmesiden, så de ligger alle 16 nej, klip. Nej, man, okay. man, <laughs> man skal have dem med hjem. Man skal have dem med hjem. du. Så man har tid. Men okay. Mm, mm, mm. John Magritte og Hans Sender jo valgte en mere klassisk. Og det også, <laughs> også utrolig uh, smuk autobud med et lille monogram og et H og M. Spring videre, Anders. Det var jo betragtninger. Vil du går helt ned tilbage til, til uh, 16'erne. jeg er, lige startet. er du Godt. <laughs> Men du har stået og ventet ude foran i 36 minutter nu. Ja, det har jeg i hvert fald. Og jeg er godt ved. Ja, så begynder der at være hæftig aktivitet omkring et par fly. Hvad spring de uh, uh, det. Kan du uh, gå halvanden minut ind i den? Ja. sorte er sort. Kæreste. ud på. Og så er der så en ung mand der, der vælger at gå på den anden side. Nu, ja. nu kommer de jo, ikke? På. Ja, det er nogle flere. Har fået nogle Så dronning Silvia. Ja. Og her har vi han ikke på. Sådan. Så uh, nu er de simpelthen Stille. på vej ud. Huh? Ja. Så går hendes masseret Johnny Magritte. Og så har vi så øh, dronning Silvia. Ja. Og her har vi Hans Henrik. Og her har vi så kombe Victoria. Okay. Han tænker nikker meget sødt, og så har vi så også. Der er nikkede Victoria så, til mig, det og det var det der, der. Henrik, så. så. Jo, altså også er på vej nedad. af ja. Selve den røde løber ned mod øh, Krone 1. Der kan man høre, at du bliver lidt, fordi, uden pis, Henrik, øh, undskyld, øh, kigger jo meget indeni på, eller ikke indeni, men han kigger i i øjnene og nikker til dig. Ja, og det er jo altid noget, som Cecil øh, han har hans. Jeg i, set, I, I kan... krone 3 for ligesom at se hvordan det spænder i, og vi har simpelthen Bonnie Silvia her, der tager pænt afsked med. Øh, rektor for IT-universitetet. <laughs> vi har... Må jeg sige noget? Det gode ved det her, ikke? Jamen, det er bare godt. Det gode ved det er, ah. at der kommer mere i morgen. Ja, og, du, og det gør der, og jeg kan lige så godt sige, også, Det gode ved det her, det ja. er, at man ved, at det her, det er det, du har gået se på TV2 News i de sidste otte timer. Du kunne se det i går, og du kunne også se det i går aftes på DR1. Hør nu her. Det, som vi netop har brændt radioen og bringer igen i morgen, det er altså noget... Så der er nogen, der helt seriøst sidder og tilrettelægger et eller andet sted. Ja, det er rigtigt. Er... Er, er det ikke frygteligt? Nå, lidt. Det, det er der jo folk... rent faktisk nogen, der gør. Ja, folk der tager det alvorligt. Det er også vigtigt. Det er også vigtigt.